Ovo naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro jutro svima, sretna nova godina. Moje ime je Silvion Osel. Ja, mene možete slušati u mnogim reklamama, džinglovima, ovdje u oprimi špicama na radiju onome što čujete. Što je već unaprijed snimljeno, snimio sam svašto u zadnjih 25 godina koliko sam ovdje na Hrvatskom radiju i drago mi je što sam tu. Moram vam reći da sa svojih osam regionalnih centara i sa tri nacionalna programa mi smo, mora se priznati, složit ćete se i vi najjača radijska mašinerija u Republici Hrvatskoj. Ako ste se probudili sad u 11.12-13 minuta e, i od ste još onako e, pod dojmom kavica se kuha ili već pijucka, neki su možda već i poprijoj to crno-zlato vrijedi svakog centa, pa makar u 2026. i još tri puta poskupjela, a već i poskupjela i u 25. E, moramo neki bez, bezalkoholni napitak pijucnuti ujutro. Može i čaj, ali najzdravije je, kažu, obična voda, one detoksikacije i ine stvari, to su već govorili moji prethodnici, o tome vam neću sada. Sretan rođendan i našem dragom hrvatskom radiju, nekadašnjem Radio Zagrebu, gdje se prije 100 godina 1926. prvi puta u ovome studiju čulo, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dobro, nije to baš bilo u ovom studiju, to je bilo na Markovu trgu, a mi smo sada na prisavlju u najnovijem i najmodernijem studiju Hrvatskog radija, posljednji krik tehnike kojega možete vidjeti ako nas zapratite i e, pogledate na društvenim mrežama ili ostanite vjerni onim tradicionalnim, dobrim, starim radioaparatima. Svejedno, samo budite s nama. Rušimo, odnosno postavljamo svi skupa Guinnessov rekord. Nas e, više od 100 i vas, nadam se, isto tako više od sto s druge strane. E, no ja nisam tu da bih vam pričao o Hrvatskom radiju i budućnosti radija, to će učiniti glavna urednica nešto kasnije. E, evo mene tu da vam govorim o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. E, čekajte, čekajte, čekajte. Nije to, kud ste se poeselili, nije to nogomet. Najvažnija sporedna stvar na svijetu za mene je motor. Da, da, dobro ste čuli, pozdrav motoristicama i motoristima čiji ljubimci sada spavaju zimski san, barem tu na kontinentu, jer je stvarno hladno, evo jutro je u Zagrebu e, bilo nešto i u minusu, sad je temperatura neka 3-4 celzijeva stupnja, moram reći da ima ljudi koji čak i u ovom hladnijem periodu voze motor, jer kaže se nema lošeg vremena i hladnoće, samo loša oprema. No kad je u pitanju zimska vožnja, moram priznati da na dva kotačaš zimi zapravo i nije tako ugodno, sve ovisi i u kojem si dijelu Hrvatske. Recimo, oduvijek sam pomalo zavidio vama iz južnih krajeva Hrvatske, čija sezona traje ipak malo dulje. Primjerice, kad je kod nas na kontinentu temperatura tek skromnih nekoliko celzijevih stupnjeva, u Splitu ili Makarskoj može biti i 10 stupnjeva viša, dakle, od naše tu na kontinentu, što je već sasvim dovoljno za kud ili kamo vožnju na motoru. Kada je u pitanju zimska vožnja, treba biti svjestan i uvjeta, a motor sa cestom ima dodirnu površinu tek na dvije gume i to osjetno manjih dimenzija odnosno površine nego što je to slučaj kod automobila. Hladna cesta i zrak ne dopuštaju da se guma zagrije i na taj način ona ostaje tvrda, time i nesigurna. Dakle sezona, ona službena iako će mnogi reći kako više ne postoji sezona jer se i klima promijenila, je negdje od travnja do ajmo reč do listopada. U tom periodu je najveći broj motorista na cesti. Zime nisu više na kontinentu tako hladne. Evo sad baš ovih dana je nešto hladnije. Pa smo se ove godine zapravo prošle, evo da se ispravim, to je već taj gaf kojega radite na početku nove godine da se referirate na onu koja je već otišla, dakle prošle godine smo se vozili još u studenome, neki čak i početkom prosinca, pozdrav kolegi Marku, nadam se e, da će uskoro ova zima, odnosno hladnoća popustiti i da ćemo u sezonu krenuti već u veljači, i najkasnije ožujku, držite nam palčeve, uf! Jedva čekam. Ne znam jeste li primijetili zadnjih godina sve veći broj ljudi se odlučuje na kupovinu motora i drago mi je što među njima ima dosta dama. Ovim putem isto tako pozdravljam e, sve dame e, motoristice. E, koji je razlog za porast broja motocikala? Je li to rast standarda? Pad cijena, velika ili prevelika možda ponuda, rast potrošačkog društva ili sve veće gužve u prometu. Jeste li se zapitali zašto netko po kiši, vrućini ili hladnoći bira motocikl? E tu posebno pozdravljam kolegu e, s naše Hrvatske radio televizije, Tomislava Rataja, za e, koje vremenske prilike predstavljaju tek opću informaciju ili statistički podatak. Jer on sa svojim kle dolazi i po suncu, i po snijegu, i po kiši, svaka čast Tomislave. Što to ima u motociklu? E pa, dragi moji, nije samo prijevoz motocikl, on je doživljaj. Doživljaj svijeta na drugačiji način. Što je u njemu toliko privlačno? Gledaš ga, lijep ti je, diviš mu se, glancaš ga, dive mu se drugi prolaznici kad stavljaš e, najviše u cestu kad stojiš onako gledaju ga mala djeca e, dobro i neki muškarci najma njega gledaju žene <laughs> sjedaš na njega stavljaš kacigu, eto nije toliko lijep moment osjetiš vjetar, čuješ motor osjetiš se. u automobilu si u ljudci odvojen od e, prirode izoliran od vanjskog svijeta na motociklu si dio prirode stopljen si s okolišem e, na motoru jednostavno moraš biti prisutan, gledati cestu, slušati motor, prebacivati brzine, surađivati s mašinom, osjetiti svaki pokret. Nema tu prostora za stres. Evo, i kolega Davor Riljadica zna to, najbolje, on je isto motorista. Nema prostora uh, za stres, uh, brige, multi, uh, multitasking, to jednostavno ne radiš na motoru dok se voziš. Nema slušanja muzike. Muzika je zvuk motora. Danas postoje moderne komunikacije unutar kacige koje omogućavaju sve od razgovora i konferencijskih sastanaka pa do slušanja glazbe. Ne znam kako vi, ali ja nisam za slušanje bilo čega osim zvuka motora i šuma vjetra dok sam na vožnji. Jeste li primijetili da se motoristi međusobno pozdravljaju, iako se nužno ne poznaju? Zašto je to tako? Zajedništvo, nevidljiva poveznica, pozdrav, dva prsta, vodoravno ili prema cesti. Motoristi su dio iste skupine. Pomažu jedan drugome ako je to potrebno i međusobno se razumiju. Dijele istu strast. Na dva kotača smo svi jednaki. A tu je i povijesni razlog nekada prije. Motociklisti su bili rijetki kad bi se sreli. Pozdravljali su se jer su su bili manjina ta tradicija se eto zadržala i do danas pa te u sezoni često zaboli ruka od stalnog mahanja i pozdravljanja evo, ovo je ovakav pozdrav svi koji gledaju tako mogu vidjeti kad vidite to na cesti motoristi izražavaju uh, svoju solidarnost mnogi će reći da vožnja na motoru uh, predstavlja bespotrebno izlaganje riziku da, motociklizam sa sobom nosi rizik ali i odgovornost. Pravi motociklist ne traži opasnost. Motor uči poniznosti, koncentraciji, samodisciplini. U čemu je tajna motociklizma? U osjećaju da si prisutan, slobodan, živ. Prema tome, motociklizam nije bijeg od života, nego najizravniji susret s njim. Hajdemo se malo baciti na tehnički i zakonski okvir. Prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama Republike Hrvatske, motocikl je motorno vozilo s dvama kotačima, čiji je radni obuja motora veći od 50 kubičnih centimetara s bočnom prikolicom ili bez nje i koje na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 50 km na sat. E da, čak i skuteraši, vozači jačih skutera, nekih maksi skutera, smatraju se naravno motociklistima. Iako će neki kolege reći da je motor samo uh, ono dvokotačno vozilo sa brzinama koje moraš mijenjati, šaltati, to su, kažu motoristi. De facto, sada ima i dosta novih motora koji su automatici, baš kao i automobili. Pa što, onda oni nisu motoristi ako voze automatika, nije to baš tako. Što kažu povijesni podaci? Prvim motociklima smatraju se velociped iz početka 19. stoljeća, oni su bili na parni pogon i iz današnje perspektive više su nalikovali na bicikl nego na motocikl. Prvi motocikl s benzinskim motorom, e ovo dobro zapamtite, napravili su Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach u Stuttgartu 1885. I od tada govorimo o motociklizmu, strasti na dva kotača koja traje već 140 godina. Ti dečki su napravili i prvi automobil kakog danas poznajemo, kojih je u samom patentu auta preduhitrio njihov kolega Karl Benz. No, ostanimo mi na motociklu. Prvi motocikl zvao se Wrightwagen, bio je drven i imao je benzinski motor od 264 kubična centimetra i 0,4 kW, što je malo više od pola konjske snage. Evo, za usporedbu današnji motorni trimer imaju svi preko jednog konja, tako da taj prvi motocikl baš nije nešto razvaljivao. Razvijao je najveću brzinu od 6 do 12 km na sat, a sa strane je imao i male pomoćne kotačiće. A znate li, kada i kako je prvi motocikl dospio u Hrvatsku? Pa naravno, zahvaljujući zaljubljeniku u automobile i motore Ferdinandu Budickom. On je pribavio prvi motor 1902. u Zagrebu marke Orion, to inače češka tvrtka, a u ilici 25. započeo je poslovanje automobilima i motociklima otvoriši prvu hrvatsku mehaničarsku popravljavnu i trgovinu automobila. Eto i tako je čovjek otvorio na početku 20. stoljeća Pandorinu kutiju. Hm. jeste li znali da smo i mi u Hrvatskoj imali tvornicu motora TMZ Počeo je s radom 1948. i proizvodio mopede, lake motocikle, te motore i dijelove. Bili su to mopedi po licenci austrijske tvrtke HMV, od koje su tijekom vremena preuzeli u potpunosti samostalnu proizvodnju svih dijelova. U TMZ-u je 1960. počela serijska proizvodnja skutera Švrćo, vlastite konstrukcije, nazvanog po liku iz disney animiranog filma. Vaš me zanima je su li riješili i tada i regulirali autorska prava s vjerojatno jesu e, dakle godišnje proizvodne mogućnosti TMZ-a 1960-te bile su 2700 mopeda i skutera, 3000 stacionarnih motora, 900 motornih pumpi i 500 malih poljoprivrednih traktora. Zbog politike planskog gospodarstva u tadašnjoj državi u kojoj se nije uklapala, tvornica nije mogla doći do financijskih sredstava za modernizaciju i proširenje proizvodnje, pa je 63. zatvorena šteta. Ko zna, bili danas možda imali neke ozbiljne modele Adventure motora da je tvornica tmz Opstala, što kažete na to. kakve vi motore vozite? Koji motorima vjerujete? Jesu li to europski, američki ili japanski ili možda kineski motori? Volite li BMW, Ducati ili Moto Guzzi, Harley Davidson ili Indian? Ili ste vjerni kao Asakiju, Hyundai i Suzuki? -u? To su vječita prevjeranja i teme za koje kakve susrete i druženja motorista? O, bude tu i ozbiljnih i žučnih rasprava. Koji je i čiji bolji? čiji je pouzdaniji. Kolega Mladen kaže da je Suzuki najbolji te da su Japanci općenito najpouzdaniji motori. Tomislav vozi kao Saki, a srce ga vuče ka BMW-u. Dubravko ima Harley i samo njega u životu želi. Susjed Miha uh, voli i vjeruje svojoj Hondi. Teške su to odluke i muke, morate priznati, ali svima nam je zajedničko jedno. Volimo uživati na svojim motorima, volimo se voziti kako bi netko možda rekao bespotrebno trošiti benzin i nabijati kilometre. E, kad smo već kod vožnje kojim rutama vozite, putujete li samo po Hrvatskoj ili volite potegnuti do nekih susjednih zemalja. Ima jako puno motovlogera koji su spojili ugodno s korisnim pa na YouTube možete uživati u pustolovinama svjetskih putnika od kojih je svakako najpoznatija norali iz Nizozemske poznatija pod YouTube imenom Iči Boc koja je prije nekoliko godina rasprodala svoju imovinu i krenula na put prvo po Indiji A u kasnim sezonama je obišla i većinu kontinenta Ta Bila je i u Africi i u Afganistanu Između ostaloga Bila je i u Hrvatskoj nekoliko puta e, Kolegica Bajkerica danas ima Više od 3 milijuna pratitelja Samo na youtube -u ali ona objavljuje tri videa tjedno, ozbiljan je to posao i mi imamo malu motovlogersku zajednicu i scenu sa, sa mrvicu skromnim brojem pratitelja i zato ih pogledajte i podržite njihov rad ovim putem pozdravljam kolege Tomi 1.983, Tuville Adventure, Petrolhead Garage, Este Moto i druga i sve bajkere i bajkerice s kamerom ili bez nje na kraju sam e, se i samo okušao u snimanju motovloga gdje sam pokušao pomiriti strasti između radiokomunikacije uživanja u prirodi i na dva kotača na YouTube kanalu Radio Moto Adventures. Kad smo kod radiokomunikacije, moram reći da je Radio Zagreb, današnji hrvatski radio, nastao iz Kluba Zagreb, dakle, osnovali su ga kolege radiomateri, koji, e, svi koji slušaju ovom e, prigodom ih i pozdravljam, i čiji sam isto tako član zajednice radiomaterske. Moja pozivna oznaka na bandu je, kako mi to kažemo, 9A1FM, e, kolege 7.3. Ako vas zanimaju radiokomunikacije, možete pogledati više na www.hamatarske.com radio HR. da, ja sam došao skoro do kraja, ne želim puno preći ovaj termin imam još toga pripremljeno. mogli bi pričati o državanju motora mogli bi pričati o benzinu koji stavljate o motoru gumama ali to ćemo ostaviti za neku drugu prigodu, sad ću prepustiti Eter kolegici Sanji Žigar Frljuk, ja sam Silio Novosel i slušamo se i dalje na Hrvatskom radiju. Lijep pozdrav i do slušanja.